Hjärtligt välkommen säger jag väl då till den här fenomenala podden som vi har valt att döpa till Inga dumma frågor och innan vi ska börja ställa de här frågorna som absolut inte är dumma så börjar jag med frågan, vad heter du som sitter mitt emot mig? Jag heter Ida Berg och jag måste bara få in att jag tycker att en del av de här frågorna är dumma men... Det var väldigt ödmjukt av det att säga att de inte är det. Nej, men just den här frågan, vad heter du? Skulle du säga att det är en dum fråga? Nej, den är väl fullt uh, legitim. Men vad heter jag då? Ja, du heter väl Sebastian eller? Jag heter Sebastian. Sebastian Borgart heter jag. Och tillsammans då så ska jag och Ida svara på frågor som kan vara dumma eller inte dumma. Kan du berätta lite vad det här är för frågor som, som vi ska svara i den här podden? Vi, ska, de, vi har tagit dem från sökmotorn Google. Vi har tagit sådana som, folk, som det har visat sig att folk ofta söker på helt enkelt. Så de mest googlade frågorna? Ja, eller ofta googlade i alla fall. Och vi har också gjort så här, vi har skrivit in vad, hur och när. Och, och så har vi fått fram lite, de lite uddare frågorna. Ja, precis. Men Google har liksom gett oss vanliga förslag på, på, folks, på saker som folk ofta har sökt efter Ja, och eh, vi tycker att inga frågor är för dumma att svara på så därför ska vi försöka svara på de här frågorna som väldigt många vill ha svara på men som alla kanske inte vågar ställa Ja, jag håller väl inte helt med men jag tycker att vi börjar nu Vad är den första frågan som vi ska svara på? Den första frågan är hur lång är Jenny Strömstedt? Och då kan man ju undra, varför undrar folk det? Ja, varför undrar folk hur lång Jenny Strömstedt är? Ska jag vara helt ärlig så är jag inte helt hundrad. Eller jag vet vem hon är men ändå inte. Har hon någonting med Niklas Strömstedt att göra eller? Det har hon. Hon är gift med Niklas Strömstedt. Ja, jag tänkte om det var hans avkomma men nej, var det var inte. Då. Du är ju inte från Sverige även om du har bott här- Ganska länge. Ja, sex år har jag bott här men jag är från Finland ursprungligen. Men om man slår på TV4 varje morgon i Sverige så kommer man att se Jenny Strömstedt. För att hon är liksom fröken morgon här. Hon sitter i, i morgonsoffan på TV4. Ja, okej. Okay. Så, så hon är ju en, en folkkär kändis i Sverige. Okej, okay, och hon är tydligen då 178,5 centimeter lång. Och det är en väldigt lång kvinna. Ja, fast hon är ju inte... Äh. Hon är lång, men det finns ju längre. Jag förstår inte varför det är viktigt att veta det här. Eh, 178,5 cm. Eh, det är snabbt huvudräknat ungefär 14 cm längre än eh, genomsnittslängden för kvinnor i Sverige. Ja, okej okay då. Så hon är ganska lång. Men anledningen till att det här har blivit den mest googlade hur-frågan i Sverige 2015, det är ju att hon har varit med i Let's Dance, som du kanske känner till ja. TV-programmet och där pratade jurymedlemmen Tony Örving väldigt mycket om att hon var väldigt lång och det var inte bra när man dansade igen. Nej, okej okay. Så att eh, flera veckors chatt om hennes längd eh, har gjort att svenskarna har satt sig och googlat hur lång är hon egentligen? Men vad skulle hon göra åt det om det inte är bra och vad lång? Hon kan inte liksom skära av sig. Nej, hon, hon, har, hon kan ju inte göra så mycket åt det. Eh, men du säger att 178 cm är inte så långt. Hur lång är Nej. du, Ida? Jo, men det är väldigt långt för jag är 1,55 så ja, det, det är långt. Men jag menar det finns ju ändå längre. Jag, jag träffade nyligen en tjej som var 1,90 Ja, Då är hon ju garanterat längre än Jenny Strömstedt. Ja, då blir Jenny plötsligt kort. Hur kort är Jenny Strömstedt? Det, det kanske är det som är frågan nu. Men jag har hittat några kvinnor som i alla fall är lite längre Ja, vilka då? Taylor Swift kanske du känner till ja. Hon är 180 centimeter ja. Så att det finns ju kvinnor som är längre än Jenny Strömstedt Och ändå hade jag fått en sån genomslagskraft på ja. Google Ja, men jag tror det. Folk gillar ju Tony Irving och allt han säger är ju en smärre lag i Sverige Ja Jag tycker vi ska gå vidare det Vi kan inte prata också. Jenny Strömstedt hela, nej, hela dagen, nej, även om det jag bra gärna skulle vilja göra det. Eh, en fråga som är en av de mest googlade vad-frågorna i Sverige under 2015 är mm. Vad innebär minusränta? Det tycker jag är en fullt legitim googling, för jag har absolut ingen aning. Jag antar att det handlar om ekonomi, men jag är extremt dålig på ekonomi och alla där i, så jag är också extremt dålig på det här. Så därför ringde jag upp eh, Katarina Nordblom som är docent inom nationalekonomi. Och hon har ju full koll på det här. Mm -hmm. Ja, det är egentligen precis vad det låter. Att eh, man, får, man får en negativ ränta. Det vill säga att man, man får betala för att ha liksom, pengarna lagrade. Då, liksom, eh, om man säger svenska banker får betala för att ha pengarna hos Riksbanken. Ja, det det innebär och liksom själva syftet med det, det är ju liksom att, att bankerna ska inte vilja ha pengarna på Riksbanken utan de ska vilja låna ut pengar till företag och individer så att pengarna används i ekonomin för att liksom få sak på ekonomin och på inflationen. Och det är ju någonting då som gör att, att räntor för företag och uh, hushåll hålls väldigt, väldigt låga just nu. Vi, vi får ju inte liksom någon minusränta om vi eh, lånar, men, men vi får ganska låga räntor. Så, nu har du lite bättre koll på minusränta idag. Ja, absolut. Men utan att egentligen veta någonting om vad minusränta är, ska vi bara gissa... Hur länge tror du vi kommer ha minusränta i Sverige? Två år till. Två år till. Ja, vad tror du då? Ja, jag håller väl med dig där. Ja. Jag tror att ja, kanske ett år, åtta månader. Okej. Okay, ja, så, så länge det. till ska vi ha minusränta i Sverige. Ja. Eh, sen får vi se vad som händer. Ja, alltså en av de vanligaste vanligast googlade vad-frågorna är Vad är sanning? Och den är ju ganska... Är det djup. sant att det är en av de mest googlade frågorna? <laughs> alltså jag vet inte, för jag vet inte ens vad sanningen är. Det borde vara en sanning att vi går på våra folkhögskola och att vi just nu sitter och spelar in den här podden. Men hur ska vi veta det? Allting kanske bara är en illusion. Mm. Jag tänkte också, det finns sanning? Eller är det bara någonting vi har hittat på för att göra vardagen lite enklare? finns vardagen överhuvudtaget. Alltså vi kan ju ta det här hur långt som helst. Och därför är Google också en dum, ett dumt ställe att fråga på, för Google vet ju inte heller. Ingen vet ju. Nej, för om man liksom om sanningen ska vara absolut, då känner jag att det ska finnas två sidor. Alltså att det alltid finns sant eller falskt. Men mm. någonting som är sant för mig kanske inte är sant för dig och Finns det någon absolut sanning i så fall om vi två tycker att olika saker är sant? Tycker du att det är sant att Finland är världens bästa hockeylag? Jag tycker kanske inte att det är sant. Nej, redan där skiljer våra ja. sanningar sig åt. Måste sanningen stämma överens med verkligheten? Nej. Återigen, finns fin sanning? Nej, jag tror Nej. inte det. Jag tror vi lämnar den frågan ja, där. hoppas de personer som har googlat det här har blivit något klokare av våra svar. Ja, var så goda för våra tips. En fråga som kommer fram om man skriver hur i sökfältet på Google är: Hur ska jag göra för att ta mig över vägen? Ja, det beror ju på vad du är. Du. Det... Vanligt, vanligt är ju att det finns såna här vita sträckade linjer som Ett, över, ett övergångsställe? Ja, eller skyddsväg som det heter på finlandssvenska, vilket jag tycker är mer logiskt. Alltså en väg där du är skyddad. För. Och så finns det ju rödljus vid övergångsställen, och, beroende på vad man är. Ja, och om de då lyser grönt så då kan man på ett säkert sätt ta sig över. Men om du är en risktagande människa så visst, du kan ju springa över utan någonting av det där också. Vet du att det är förbjudet att gå över en gata om det är rött ljus? Uh, ja det visste jag. Det är förbjudet men det är inte straffbart. Okej. Okay. Men om, om din passage över vägen när det är rött ljus skulle innebära att en bil eller något annat typ av fordon krockar då kan du dömas för vårdslöshet i trafiken även om du bara har gått över ett övergångsställe. Ja så. Vad du kan mycket, att du på att bli polis? Nej, jag vet inte, men jag har funderat på hur man ska göra för att ta sig över vägen. Ja, no, vad du kommer fram till? Eh, ja, vad jag har kommit fram till är att om man ska ta sig säkert över vägen, då ska du kolla åt båda håll. Ja. Eh, så att det inte kommer några bilar. Och om det kommer någon så ska du ha ögonkontakt med föraren så att han hinner stanna i tid. Mm, det låter tryggt. Så att det är lite sånt man bör tänka på när man ska ta sig över vägen- Ja, men återigen, jag tycker Google är inte det rätta elementet att vända sig till. Du kan ju inte veta var man står. Men det jag tror att de flesta för många vet i det, man lär ju se det här som barn, hur man tar sig mm. över vägen. Så det jag tror att folk syftar till, det är en låt från 1976 av James Hollingworth och Karin Jungman som heter Hur ska jag göra för att ta mig över vägen? Aha, ja, det finns en förklaring till allt. Hur ska Har vi några mer googlade frågor som vi måste svara på? Jo, men den här tycker jag är ganska bra. Hjälp, jag är en fisk. Är du en fisk, idag? Tydligen är det någon som är det som har googlat det. Och I förtvivlan tror att han eller hon är en fisk. Men det är ju ganska vedertaget att det finns ju människor som känner att de är födda i fel kropp. Ja, jag har sett många så här tv-serier och dokumentärer och grejer om, om folk som helt enkelt tror att de är Ja, det, det finns ju något, något klipp som har blivit ganska viralt en tjej som tycker att hon är en katt ja. och hon lever som en katt hon går på fyra ben, hon jagar möss hon sover i handfatet och skäller på hundar <laughs> eh, sover hon i handfatet? ja, jo men det gör hon eh, i alla fall den här tjejen som jag har sett på internet hur, kan, hur ryms hon ens där? hur får hon plats? jag vet inte men det jag tänker då att visst, du kan känna dig som att du är en katt då kan du ju lika väl känna dig som att du är en fisk också. Ja, men, men det, det jag spontant tänker att är du en fisk så då kanske du ska simma i väg till vårdcentralen där någon förslagsvis en psykolog kanske kan hjälpa dig Ja. bättre än vad Google kan. Precis, men, men om man känner sig som en fisk då hur ska man göra för att leva som en fisk? Eftersom att du uppenbarligen kan leva som en katt och, och, och om jag känner att jag vill vara en kvinna så kan jag ju leva som en kvinna. Ja. Då borde ju den här personen som känner sig som en fisk ha googlat det här också kunna leva som en fisk. Ja, det är väl bra att flytta till någon kuststad kanske så att man har närheten till vattnet. Om man inte vill bli en insjöfisk. Ja, det går också. Ja, ja nej. Ibland tänker jag att det är tur att man inte har andras problem och det här är nog ett sådant problem som nej. jag är glad att jag slipper. Men det, man kan ju tänka sig att den här googlingen eh, har varit någon som känner att fan jag födde fel kropp, jag borde varit en fisk. Vad ska jag göra? Mm. Men det kan också vara så att det är en person som har sökt efter den danska animerade filmen Hjälp, jag är en fisk. Ja, antagligen är det ju så då. Från år 2000. <håll> Låt mig få visa er hur man landar fisk. Elexir. Först tar man några... Nästa fråga då som vi ska försöka svara på är Hjälp, jag tappade min kanin i grytan Med kokande vatten, vad ska jag göra? Ja spontant Känner jag att kan du så Plocka upp den så fort som möjligt Med typ ett dörkslag eller hov Men om det är för sent? Ja Då kanske man får Försöka tillaga den På bästa möjliga sätt Har du haft kanin själv Ida? Ja det har jag flera stycken hur, hur känner du inför det här? Att hitta upp sin egen kanin? Ja. Nej, jag skulle nog inte göra det. Jag har, jag har fobi för mös och råttor. På den tiden som jag hade kanin, när jag var kanske 12-13, så blev jag ofta, eller nästan alltid så här, rädda för mina kaniner för att jag tyckte att de såg ut som råttor. de har ju det här liknande ja. tänder och så här. Och då blev jag så här, nej nu vill jag inte ha kvar den här kaninen. Men Va, vad gjorde du då? Nej jag hade ju kvar dem men det, ja. det kom så här i stötar att jag blev rädd för dem. Du tillagar den inte? Nej, nej, så långt gick jag aldrig. Men jag undrar bara snabbt. Varför, hur, hur hamnar man ens i den situationen att man står med sin kanin ovanför en gryta med kokande vatten? Varför Jaha. har man ens kaninen i köket? Det är ju extremt ohygieniskt. Det var det jag tänkte. Hur, hur kan det här gå till? Ja. Att kaninen ens har hamnat i grytan med kokande vatten? Ja, eller ens i närheten. Varför har man kaniner ska väl ha ett eget, eller de ska väl vara utomhus, eller ett annat, inte i köket? Jag känner så här, Borde man låta sina kaniner lukta på mat när man tillagar den? Nej, eller Nej. Vad, vad skulle det tillföra för? Jag vet inte, men jag kan tänka mig att personen håller kaninen över grytan. Ja. Och att nu ska kaninen få lukta på det här som morotsoppa kanske, jättegott. Aha, aha. Och sen så plupp. Ja. Men ja, vad skulle du ha gjort om du hamnade i den situationen? Det jag spontant känner det är ju att jag skulle öppna en kokbok- Skadan är redan skedd. Kaninen är ju där i. Och, eh, så att nej, eh, jag skulle öppna min kokbok. Och jag har faktiskt hittat ett ganska bra recept. Eh, som vi kan tipsa den här personen om då som har tappat ner sin kanin. så. Alltså? Det är glaserad kanin med tärnad potatis och cashewnötter. Glaserad kanin? Usch det där, jag tycker. Nej, det där är lite inte så gott. Det du behöver en styckad kanin. Ja, den ligger i grytan. 4-6 stora potatisar, 2 lökar, 150 gram bacon, 50 gram cashewnötter, 2 matskedar marmelad eller sylt, smör, olivolja, timjan, rosmarin, salt och peppar. Nej, det där är inget för mig. Borde man få låta kaniner gå fritt inomhus? Nej, det hade jag en gång. På tal om mina före detta kaniner så hade jag en gång lämnat min kanin. I mitt rum, alltså utanför buren, så att den sprang fritt i mitt rum. För att jag tänkte att den skulle få, få lite frihet. Och sen åkte jag till en kompis och så var jag där över kvällen några timmar. Och så kom jag hem igen och min kanin hade ätit upp hela min blomma. Det var bara så här. Vad heter det? Alltså han hade ätit alla blad. Det var bara ja. kvistarna kvar, eller vad det heter. Men du kände aldrig att fasen ska tillaga dig. Nej, men jag tänkte att nu kommer den dö för jag tänkte att blomman var giftig men den är väl i många år till efter det. det. Och det växte ut nya blad så det Aha. var ingen fara. Är, är det lagligt ens att äta sina husdjur? Får man det? Ja, det måste man väl få. Äter de inte hundar i Japan? Hur som helst så är det en person som har tappat sin i kaninnegryta med kokande vatten gett sig in på internet för att söka hur löser jag det här? Och eh, ja, jag hoppas att mitt recept i alla fall gav lite inspiration till vad du kan göra det tror jag att det gjorde. När kommer posten? En vanlig fråga som har ställts på Google. Det är en fråga jag har ställt mig själv många gånger också. Ja. Och jag kommer kommit fram till att hemma hos mig så kommer den jättesent. Ja, hemma hos mig så finns det ingen logik i när den kommer utan den kommer lite när den. Det sänker. kan variera lite dag till dag ja. så. Alltså. Men det här är ju, de flesta får ju post på olika sätt, räkningar och tidningar och reklam och grejer. Och mm. man kanske beställer saker och undrar, när kommer det här egentligen? Ja, eh, och, och vi har ju ringt upp posten och, och frågat. Precis. Välkommen till Postnord, du pratar med Emma. Hej, jag undrar, när kommer posten? Posten kommer fram till 17.00 på vardagar. Okej, okay, men du kan inte säga när den kommer mer specifikt eller? Nej, tyvärr inte. Alltså oftast är det att olika brevbärare har, har olika rutter. Vissa bostäder har posten samma tid varje dag och vissa bostäder har lite olika. Mm, Då vet det. vi det. Aha. Innan 17 på vardagar yes. ska man få sin post helt enkelt. Eh, men just Postnord de har fått en del kritik det senaste, hur, hur de sköter det här. Tror du att de kan garantera att posten kommer innan 17? Det vet jag inte men... Nej, det kan de väl inte. Det kan väl hända. Veder och sånt kan ju påverka. så att Man kan väl aldrig vara säker. Men de gör väl sitt bästa, antagligen. Vi hoppas det. Ja. Nästa fråga, eller rättare sagt påstående, som någon har googlat, det är han sjunger när han bakar. Det här tycker jag är jätteroligt. Det här är den absolut roligaste. För jag tänker mig att det är en kvinna eller en fru som är orolig för att hennes man står och sjunger när han bakar. Och att hon då tror att det är någonting jätteallvarligt att man gör det. Eller så abnormt. Hjälp, han sjunger när han bakar. Vad ska jag göra ungefär? Jag tänker mig att den här personen är ur i på att sjunga. Eh, och att partnern då inte tycker att... Jag vill inte höra när han, när han sjunger, du? Ja, vad ska jag göra? Typ skaffa hur de proppar? Ja, men jag tänker så här, är det okej okay att sjunga högt hemma om ens partner inte tycker om det? Ja, det, det tycker jag att man måste få stå ut med om man ändå har... Ja, nej, det, det tycker jag absolut att man måste få göra. Så hon eh, som har googlat det här då, borde egentligen bara acceptera att det är som det? Är. Ja. Men annars, hur säger man till sin partner som, som älskar att sjunga att den borde sluta? Jag tror att partnern egentligen vet det, men att det är någonting som den bara fortsätter att göra för att han sjunger när han bakar och arbetar med fröjd. Ja, nästa fråga är, har pingviner knän? Ja, har de det? Ja, det har de. Men de syns inte för att pälsen eller fedrarna täcker. Så de syns inte, men de finns. Man tänker att pingviner har ganska korta ben. Ja. Kan det vara så att de har jättelånga ben, bara att de sitter... Alltså att fjädrarna går ner så långt så att det ser ut som att de är väldigt korta. Det vet jag faktiskt inte. Så kan det säkert vara. För annars kan man ju tänka att de har inga knä. De har ju den här ganska gungande gåstilen mm. som liksom blir ett resultat av att du inte kan utnyttja dina knäledor, knäleder. Nej. Nej. Ja, jag, vet, jag vet inte så mycket om pingviners anatomi faktiskt. Sen tänkte jag pingviner står alltid. Om man ja, inte har några knän, då kan du inte sitta ner. Nej. Kan det ha någonting med det att göra? Fast nu hade de ju knin. Ja, ja. men varför står de alltid upp? Jag vet inte. Men Kan de ligga ner? Ja, man, eller jag vet De kallar välta. <laughs> kan de någonsin kliva upp igen? Ja. Jag tänker vi ska fortsätta med djur. Ja. Du som hade haft ett par kaniner så gillar du djur. Ja, det gör jag. Eh, gillar du grisar? Ja, vi har också haft grisar Jaha, men då är du kanske den som, eh, som får svara på den frågan, svettas grisar? Eh, jag var väldigt liten, jag var 6 år när vi hade de här grisarna Så jag var inte så insatt i just ja, svettning generellt Men ännu mindre grisarsvettning, men spontant är väl min gissning att ja, de svettas Jag vet inte, har du mer information om det här? Men jag, jag tänker mig så att alla däggdjur kan väl svettas? Ja men sen så tänkte jag att till Valar är ju ett däggdjur som bor i vatten. Svettas inte de då? Usch, tänk och bada i valsvett för att man. Ja, ursäkta. Det, det, kanske, det kanske är det man gör: saltvatten, Aha. valsvett. Usch. Usch, jag ska aldrig mer bada i en Nej, men jag tänkte det. Däggdjur svettas vid fysisk ansträngning. Men grisar rör ju sig inte så mycket. Nej. Svettas de då? För jag tänker att grisar, de är ju ganska stilla. Stilla stående, stilla liggande Så om de kan svätta så gör de nog inte det så mycket I alla fall Nej. I så fall hade vi kanske inte haft så bra julskinka Nej, nej det är sant Och de hade fått för sig att eh, Börja börja träna mm. Ja, nu är det snart dags för, för det också julskinka. Ja, precis Så att, eh, nu får vi hoppas att de verkligen inte svettas grisarna Varför startar inte min bil? Men där känner jag att varför googlar man alltså det är nog bättre att googla lite mer specifikt. Det är ju svårt att säga varför en bil inte startar. Nej, jag har en lista då. Ja. Med tänkbara anledningar. Mm. Är det bensin i bilen? Börja där. Sen Har du olja i bilen? Ta, ta det som nummer två. Startar den ändå inte, även om du har bensin och olja. Är det någon ström i batteriet? Om det är det så kan du ställa frågan, är det här ens din bil? Att <går> ta någon annans bil. Går det ens att komma in i någon annans bil med, med fel nyckel? Nej, men se. det går ju än mindre att starta den med fel nyckel. Ja. Men en gång för flera år, nu är det här länge sedan, säkert tio år sedan eller mer, så var min bror på resan någonstans utomlands, i Schweiz tror jag, eller någonstans. Och så hade han med sig sin bilnyckel. Och så gick han där och tryckte. Du vet vad jag säger, lås och så tryckte ha? han på en, mot en Toyota, en likadan Toyota som han har hemma. Och så öppnade den. Kan det, hur kan det gå till så? Oj, han, han hade inte med sin bil på resan. Nej, men nyckeln hade han för att han hade åkt med, till flygfältet med den. Så, så nu har han två Toyota? <laughs> Nej, han tog, han tog nu aldrig hem nu Eller så lurar han mig, jag var ju jätteliten när det här hände. Han kanske bara hittar på Smälla man får ta som lilla syster. Jaha. Nej äh, äh, men har man kommit fram till att det finns bensin, olja och det står ström i batteriet och det är en egen bil. Ring en bilverkstad, googla inte. Men du Ida, det här har gått otroligt fort och varit otroligt roligt. Känner att det här var dumma frågor? Ja, jag står fortfarande fast vid att jag tycker att en del, en del är ganska dumma och framförallt att Google inte är rätt ställe vända sig. Google kanske inte har svaret på allt. Nej. Men det finns ju någonting man brukar säga i Sverige att det är liksom att det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Ja, är det vi som har gett dem nu då? Ja, kanske. Ja, men det står vi för. Ja, eh, Men Vi har alltså svarat på frågorna som mest folk har googlat och de här lite, lite uddare frågorna som kommer fram när man ska söka på någonting på Google. Mm. Och jag hoppas att vi har gett svaret på just det du undrar. Ja, vi har försökt i alla fall. Vi har försökt så gott vi kan. Men tack så mycket Ida Tack själv